الله الرحمن الرحيم المسلسل حديثي مسلسل تعریف ده حدیث مسلسل صد لغتن و ادا اسم مفعول ده منسلسلاتي <coughs> وہی اتصال الشيب الشيب دا پی وسکې دل دی یوشوی د بلشي سره ومنه سلسله تل حدید داد اوس په زنجیر ثوی ها وقعانهسممی یا بذلك ل شو بله وایدي ته دا نومی خلی شوي د وجهې د مشابه د دي د سره من نه استصال د جهته د صال و او تماسل دید دید اجزاؤ په منسکی مماثلت تے یو شانتی والد اسطلاع کی حدیثی مسلسل سلوئی ہوتا تابع رجال اسنادی ہی علی صفت او حالت لرواد وللروايه تارته نوخره ده حديث د سند په يو صفات چې دا صفات کله راويا نو او کله پر روايت کیوي دي تا مسلسل وي په در په پی والد رجال او د اسناد دي دی په یا حال دو رواتو تارتن او دو روایت دو پارا بالظل شرح التعریف دو تعریف وضاحت اے ان المسلسلہ هو ما توالا رواتو اسنادی ہی مسلسلہ چې حدیث در پیوی روات دے اسناد دے على الاشتراك في صفه واحده او شريكه الواله صفه واحده کی روایت دپارا یا اشتراک د په حال په حالت واحده لہم په یو حالت واحده کی دوی د پاره ذمہ دارانگی یا اشتراک د په صفاته یو د روایت د پارا انواع د حدیث مسلسل سی یا یتبین من شرح التعريف ان عن انواع المسلسل ثلاثه د دې تعریف د وضاحت نه دا خبر مونږ له مخه چې انواع د حدیث مسلسل درې دي یا المسلسل به احوال الروات یو مسلسل به احوال دروات بل مسلسل به صفات الروات په صفات دروات او دریم مسلسل <ده> بی صفات الروایہ روایت اور کو کے خفر کولی سے وَيْلَيْكَ فِي مَا يَلِي استاخدمت کیا قدیشی لحاؤس را روان دی لان بیان د دی انواعو المسلسل بی احوال الروایت با احوال دروایت سرہ و احوال الرواۃ دا احوال در رواتو اما اقوالن یا اقوالوی و اما افالن یا افالوی و اما اقوال و افعال معا د્વાله یوسیوی مسلسل په احوال در رواتو شر قولیا مثل د حدیث د معاذ ابن جبل رضی الله عنه چې نبی رسول الله ته یا معاذ ا موعا نی حبو کا تا سره می ساتم فقلفی دوورې کلې سواتې وای د هر فررض مپې الله معنیله ذیکې کووه شکرري کا لاظم مدت غواړم تاانه په ذیکستا او په شو په حسس بعد فقط تسلساله ب قوې كلې مروواې وا او حبو دا مسلسل د پوینا د هر یو درواط نه نبی اسلام واده چې زموږه محبت کوم راغلي چې علامه بیان ولغیز سره محبت کوم هغه بل چاله چې بیان ولغیز سره محبت کوم چې فرض موس پس پرنه ځل الله ما نه الله ذکر وکړه شکر وکړه خوشنه عبادت جامی دعا الله ما الله توفیق را ک استاد ذکر ذکر یو یو یو شد یا, یا د جواب الکلم نه ده درود ذکر او تلاوت درس و تدریس او دینی او دنیوی نعمتونو ده شکر اخ کل عبادت چه تو ارته بندگی او عبادت وه چه کی اخلاص ہوئی اغ استاد حبیب ده سنت و مطابق ہوئی ندا مسلسل لب قول كل كل من رواتي وانا احبك کپونه شای په مقصد باندې اے نبي اسلام ته زمينه ساته انداسي کوته چبل چاله په يانه غبل چاله د په دي طريقې باندې دیته مسلسل وي به احوال رواتو مسلسل نه په احوال دروات فیلی سره لکه حدیث دا ابو حریر رضی اللہ عنہ وقال شبک بید بیدی وی پیغمبر علیہ السلام زمان پا گتو بی گتو, بی گتو ورکی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم وقال خلق اللہ علیہ وسلم وی اوم السبتی اللہ از مکہ دافتی دا پر اسپیدہ فکت تسلسل بی تشبیح کلی مرواته بيد من رواه عنه نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گتی ورکڑی ہوئی تھی چالو وی داغلا سو کی گتی ورکیا گاغلا گاغلا حدیثو مسلسل بہ احوال الروات الفیلیہ کپوینه شوي یہو مسلسل وی بہ احوال الروات القولیہ والفیلیہ حدیث انس رضی اللہ عنہ دے. وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لائے ید العبد حلا وسلیمان نمومی بند خو غوال ایمان حتا یوم نب القدر اے چې په تقدیر ایمان راړي خیر ہی او شره کا خیر دې او کا شر خلوی ہی او مر ک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیه الیہ دې الله بهج نشې دې په لور ګره موټه غیر مبارک ندا سے وقار آمنتو بالقدر خیری وشری خلوی ومری نو تسلسل بی قبض کل راوی من روایتی علالیهیتی وقولو آمنتو بالقدر خیری وشری وحلوی ومری اے تا اللہ حبیبم دا الفاظی موی آو گیر مبارک مانے لا سمدہ سکو نو چچا یوب اللوی لیم دا سکری نو دیتا مسلسل بی احوال الروایت القولیہ وَالْفَيْلِيَوَيِّ که پوه پینشوهای رو رو رو نو باز نیده اکی باز که جی پوشوهای رو رو گران غو پوه دن لیاو گران <تصفيق> و مخترم علیکم رب العالمین و همین شاتر و تازر و خشار ستا مخترم و القرآن سيد امیر حسین باع جاسب ده درس اصول حدیث ورنه دا, دا, دا, دا, دا و تاسو په کراچی دا وایت ګل اسلامي ډایټ سن چوک کې باندې کې دا وایت سرا او ځانګړي کې د مدینه وحی سره په خوا کې دا سامسر مليوي کې زیرل دي سنتيشن اصول بروش زیرل دي